Тому те пахли йому клубом, його Потіцьким клубом, а не столицею, чи тим більше Парижем, до котрого постійно тягнуло, хоч столиця світу давно перемитнулася далі. В одній із тих газет раптом побачив її портрет вела колонку з історії бібліотек. Тупо покліпавши почервонілими від цілоденного мелькання телевізора перед очима, почав читати, проковтнувши написане за кілька хвилин. Якби йому хтось сказав, що коли-небудь буде шукати якусь рухівську газетку, зупиняючи машину біля кожного кіоска, заклявся б на свою новеньку Тойоту і програв би. Дивна річ, хоча він ковтав та із насолодою і здивуванням, роздратування і зло у ньому ані не схитнулося. Ніби дві вильон не жило у ньому поруч, одна на шпальтах газети, схожа на поліграфічний витвір, цікава і навіть гарна. Інша у житті, похмура, зневажлива, якась пташино зворохоблена, інколи навіть затиснуто безпорадна, котру можна при доброму гуморі пожаліти. Це було найбільшим, на що спромагався. Якби йому подали списки на скорочення з її прізвищем, все одно підписав би, хоч не загрожувала цьому монолітному, заляканому організму ані вольнодумством, ані незалежністю. Пливові люди мінялися, як погода, все тріщало по швах, тому бібліотекарку забув, як тільки скінчилася історія бібліотек і пропала з поля зору рухівська газетка, переставши надходити до кіосків. Інколи його робота нагадувала заняття регулювальника серед киплячого моторизованого міста, котре позабувало всі правила руху і гнало від нескінченного виття автомобільних сирен в різнобіч, аби доп'ясти своєї мети. І однісінькій людині поміж усіх тих партій і блоків, шоуменів і вокальних груп, листів пенсіонерів і душевно хворих, рою внутрішнього, переобтяжненого людністю, від начальства середньої ланки і аж до адміністратора, де не було нікого випадкового, за всіма хтось стояв, неможливо і порухати, як уже піднімається крик. Так важко було витримувати характер, так важко було самому втриматися, аби не злетіти». Інакше, що ти завтра матимеш? Чисту зарплату із 40 доларів? Чи ганятимеш колорадського жука на дачі? Навіть гарчувати побоїся, аби хто не впізнав. Колишні підлеглі чи глядачі? Свого часу не вилазив із рафика. Зйомка за зйомкою. Новини вимагали чорного труда. А потім, уже перед самою Англією чи після, бачив її з вікна автомобіля, яка йшла пішки, ховаючи почервонілі очі під окулярами. А може так здалося. Не могла плакати через фестиваль, бо було давно по ньому, але зрештою за все треба платити. Задля чого мала їхати вона? Що розумніше, це не причина. Вечірка у Вілліса повторила той сказ, який трапився перед дверима третьої студії, той порив, який знову проіснував лише добу, але дав якусь надію, що зможе вирвати його від тієї болячки, у яку впадав час від часу з тих пір, як дуже високий чоловік, вивіз його у канни на 10 днів, а після того посадив на 21-му поверсі у кабінеті із позолоченими ручками». По тому, як занесло її до кабінету у п'ятницю ввечері, тільки на мить відчув глибокий страх. Видно, старіє. Всіх чуттів уже вистачає йому лише на мить. Страх за цей кабінет, за віллу над яром, за безконечні поїздки по світу державним коштом, за конверти, котрі постійно гріли внутрішню кишеню, за цих дівчаток, од яких треба було зачиняти двері м'яких теплих тіл, від котрих час від часу відчував пересит за ці розкішні меблі. За дружину, яку вирвав у банкіра не тому, що так її любив, а тому, що вибрала його, що була йому іще однією медаллю на грудях. Потім страх щез, і з такими грошима закриє рота всім. Зрештою нині за це до тюрми не пхають, і з роботи не звільняють. Всього лише особиста справа. Зараз думав трохи інакше. У цій смердючій дірі все складалося в якусь ідеальну формулу, бо якщо нічого випадкового не було в його житті, то не було випадковою і П'ятниця. Значить, мусила це знати. Їй дано було про це довідатися. Хтось захищав її від чогось. Від чогось чи від когось. І в ту П'ятницю хтось був на її стороні. Якась примітивна забобонність, як і те, що нібито стояла у протилежному кутку у білому в горошок платтячку.